Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісайенко Читає народний артист України Богдан Бенюк Він двічі вже питав поради в Галі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 тиснула на нього із середини і ніби з гори, з неба, змушувала згорбитися. Він заздалегідь боявся поглядів у свій бік від інших водіїв. Заздалегідь боявся даїшників, простих перехожих, які могли, побачивши його четвірку без скла, підняти камінь з дороги та й кинути йому і його машині навздогін. До світанку години три, та і, і у перші пару годин після світанку машин на дорозі мало подумав. Треба поспішати, треба швидше їхати. До вуликів під'їхав він, слухаючи через розбите скло торохкотіння галиного моторолера, що їхав позаду. Разом вони поставили на колеса причеп, Сергійович у вуликах льотки позакривав, а потім поставили вони з Галею їх на притчі стінка до стінки, стягнули ременями, решту пожитків у багажний відсік склали. Ти потім подивися тут, попросив Галю пасічник. Якщо щось залишив, забери і збережи, я ж повернуся. Повернися, повернеся, заспокоїла його Галина. І тільки почувши її запевнення, зрозумів він, що не спитати її хотів, а навпаки, заспокоїти. Але щось у його голові, мабуть, не так пішло. І знову, тільки вже повільніше і акуратніше, виїхав він до асфальту. На повороті зупинився, випнув двигун. Обнялися вони з галою на узбіччі, в тиші нічній. Стояли хвилин дві мовчали. «Ти подзвони, коли приб'єшся десь», – прошепотіла Галина йому в вухо. «Якщо не дуже далеко приїду, продуктів привезу». Сів він за кермо, озирнувся на Галину, на її моторолер, помахав рукою і поїхав. Аудіокнижка Пункт пропуску Чонгар Сергійович прийшов досить швидко. Співчутливі люди в автомобільній черзі до переходу переїзду адмінкордону з Кримом озиралися на його понівечену машину, її номерний знак, на його похмуре обличчя людини, яка подумки пережила власну смерть. Долинало до його вух то пошибки, то звичайним голосом сказане слово Біженець. І завжди воно долинало у супроводі погляду чи жесту в його бік. І ще важче від цього ставало Сергійовичу. Відсутність лобового скла та й взагалі усього скла у машині робила його вразливим і для каміння, і для слів. І якщо дорогою сюди до салону з-під коліс машин, що їхали попереду, залетіло лише пару камінців, і слава Богу, що жоден з них не втрапив йому об обличчя, то слів біженець залетіло у машину кілька десят. І вони лишилися дзищати у вухах, як комарі, як настирлова мошкара, якою вигнати важко і захиститися від якої у машині із вибитим склом, Неможливо. Український прикордонник погортав паспорт, затримав погляд на прописі, подивився на залишену поряд машину з причепом, довкола якої трохи схвильовано і навіть перелякано проходили в цей час два митники. Надовго? спитав прикордонник. Сергійович знизав плечима. Може, з місяць. Їдьте. Тільки нікого з піших до росіян не підвозьте. Заборонено. Можуть оштрафувати. Проїхав міст. На широкому сріблястому даховій навісі прикордонного поста, що наближався, прочитав «Росія». МАПЕПЕ Джанкой. Згадав, як на під'їзді до Чонгару помітив трансформаторну будку, на якій чорною фарбою хтось написав «За 18 кілометрів – Російські окупанти. Офіцер російського посту у відпрасованих брюках і сороці з фуражкою на голові жестом показав Сергійовичу, куди заїздити. Пасічник помітив, як залежно від наближення до машини, обличчя офіцера міняє свій вираз з кам'яної байдужості на кам'яний подив. «Чому машина у такому стані?» – суворо спитав він, підійшовши з боку водія. Скло повибивали, не встиг вставити, почав виправдовуватися Сергійович тремтячим голосом. Що, до бандериців потрапили? Сергійович кивнув. Кивнув навіть не на питання, а на інтонацію, що раптово стала привітною. Ідіть он туди з документами, служивий вказав поглядом на віконечко під вивіскою «Прикордонний контроль». Прикордонник ліниво узяв до рук потертий український паспорт, погортав, зупинився на прописті і тільки після того підняв очі на власника документа. Примружився. Було цьому прикордоннику років 30, не більше. Він піднявся за столика з комп'ютером, подивився через скло на машину з причепом. «Ваша?» – спитав. «Так». «А це село Мала Староградівка воно у Донецькій республіці чи в Україні?» «Між», – відповів обережно Сергійович, – «у сірій зоні воно». За спиною почулися кроки і голоси. Сергійович озирнувся. Побачив, що його рухоме майно, машину з причепом, оглядають одразу троє військових. А причеп вівчарка обнюхує підпильним контролем кінолога. Сам кінолог рубки від Сукира на одному з вуликів пальцем прощупав. Знервувався Сергійович, на всібіч звернувся, перевіряючи, всі машини отак оглядають і обнюхують, чи тільки його, але іншим машинам, що стояли на пункті пропуску росіяни, такої уваги не приділяли. Відійшов від віконечка, думав підійти до машини, але не насмілився. Не треба військовим заважати, вирішив. Хай перевіряють, у мене все одно нічого забороненого нема. Один з офіцерів ніби почув його думки і повернувся. Он там машину поставте, сказав він холодним голосом і рукою вказав місце трохи збоку, від навісу. Залишивши машину, де сказали, повернувся до віконечка. І тут знову за спиною кроки. «Сергію Сергійовичу, ідіть за нами!» Озирнувся. Двоє у цивільному одязі, також молоді й серйозні, зупинилися біля одноповерхового збірного будиночка, який, мабуть, просто привезли і краном на землю опустили. «Давайте на вашій мобільній», – запросив один. Сергійович слухняно передав йому телефон. «У вас тільки цей?» Так. Пішов кудись один з двох разом з телефоном у руці, а другий запросив Сергійовича всередину. У кімнатці офісі чоловік у цивільному сівся за стіл і вказав поглядом на стілець з іншого боку. У руках хазяїна офісу опинився пом'ятий паспорт пасічника. «А... «А куди ви їдете?» – спитав він, гортаючи паспорт і не дивлячись на співрозмовника. «У Крим...» – відповів Сергійович. – Це я здогадався. – А конкретніше? – Ну, в мене адреса є. Знайомий тут біля Бахчисарая живе, також пасічник. Я ж не для себе. Я для бджіл їду, щоб у тиші політали, щоб... Мед. – Є в мене адреса. Ось вона розгорнув Сергійович, вирваний із записника, складений у четверо, листок. – Простягнув. Так-так, угу. закивав хазяїн офісу. Добре. А що у вас з машиною? Розбили скло. Я в Запорізькій області зупинився біля Веселого. Думав, що там на літо залишуся. А, і вас погано прийняли? Сергійович кивнув. Через Донбас? Пасічник знову кивнув. «Так», – зіткнув чоловік, – «страшні речі у вас робляться. Слава Богу, що ми хоч з Кримом встигли. Журналістам про цей інцидент розкажете? Не можна про такі речі мовчати». «Розкажу», – не дуже впевнено промовив він. «Це ж чим машину били? Битими?» «Сокирою», – уточнив пасічник. «І вулики з бджолами також. Посидьте хвилинку, я відійду». Чоловік вийшов. І тут же до офісу жінка у військовій формі зайшла. Поставила перед Сергійовичем чашку з чаєм і цукорницею. Аудіокнижка Закінчилася їх бесіда, коли до офісу знову жінка-офіцер зазирнула. Зазирнула і кивнула. Хазяїн жваво піднявся. «О, журналісти приїхали», – повідомив. Вийшли вони під теплі сонячні промені. Обійшли під дашок, під яким прикордонники оформляли на в'їзд машини і людей. Обійшли білі контейнери офіси з віконечками для паспортного контролю. Біля «зеленої четвірки» Сергійовича товпилося за п'ять людей. Двоє чоловіків з камерами знімали машину і причеп з вуликами з різних ракурсів. Дівчина з мікрофоном у руці пожвавилася, побачивши Сергійовича. – Ви готові розказати? – спитала вона пасічника, як тільки він підійшов. – Так, – не зовсім впевнено відповів він. «Так, відійдіть», – наказала вона колегам, а потім уже Сергійовичу. «А ви станьте ось тут, перед вашою машиною. Ось тут. Готові? останні питання стосувалося двох операторів з камерами. «Отже, Сергій Сергійович, ви приїхали до нас з Донбасу. Розкажіть, чому?» Питання заскочило пасічника Зненацька. Він... На обернувся до перечіпа, туди ж рукою вказав. Ну, бджоли, розумієте, у нас стріляють, а у сірій зоні я живу. З одного боку українці, а з другого росіяни. Стоп, стоп, стоп, повірвався до інтерв'ю голос одного з молодих порубків, що стояли поряд. Ні, так не годиться. Повторіть те саме, тільки без росіян. «Звідки у вас там, росіяни?» «Ну, з одного боку, українці», – повторив трохи повільніше і зовсім невпевненим голосом Сергійович. «З другого боку, каруселі на сепаратисти?» «А що трапилося з вашою машиною?» Перервала його дівчина з мікрофоном, і тут же мікрофон опинився біля рота Сергійовича. «Розбили мені машину!» Скрушно і дуже щиро, з болем, видихнув Сергійович. «У Запорізькій області. Я там зупинився ненадовго. Скільки їх було? Чому вони на вас напали?» «Та годин він був, контужений. Перепив на поминках. Там якраз вбитого росіянами солдата ховали. «Стоп!» – знову втрутився паробок, який, на думку Сергійовича, ніби і за віком не мав права перебувати старших чи сторонніх. «Люда!» Досить. Давай без синхрону. Просто картинки. І дзижчання бджіл у вуликах запишіть. І вони ще слід від сокири. Крупним планом, вказав він на пошкоджений вулик. Дівчина кивнула, відпустила руку з мікрофоном, нічого не сказала Сергійовичу, і відійшла. І дивився Сергійович, як водили два оператора по його машині і вуликам об'єктивами. Як зазирали через розбите лобове скло у машину також об'єктивами, як кидали на нього дивні сухі погляди, у яких не було ні співчуття, ні цікавості. Журналісти пішли не прощаючись. І прикордонник, швидко перевіривши вулик, зник. А офісний співрозмовник Сергійовича приніс йому мобільник, паспорт і папірець із адресою Ахтема і попросив повернутися до того ж віконечка і заповнити формуляр на в'їзд. Перебування на прикордонному пункті, вочевидь, добігало кінця. Сергійович, заповнюючи міграційну картку, занервував, але прикордонник, подивившись її, поставив на обох її половинках по штампу, розділив половинки і одну повернув разом із паспортом. Побажав хорошої дороги і попросив не загубити вкладиш. Вже як усівся за кермо і полегшено зітхнув, Сергійович помітив краєм ока, що до машини поспішає спортивною ходою той самий хазяїн офісу, з яким він провів не менше години. Він махав рукою, йдучи, й просив зачекати. Про всяк випадок пасічник вийшов з машини. «Вибачте!» – хазяїн офісу швидко віддихався. «Тут для вас!» – він поліз до кишені піджака. «Журналісти зібрали на ремонт машини». Він простягнув Сергійовичу пачку купюр. Просили передати, що вони ще з вами зв'яжуться для рубрики «Було-стало». Ну, щасти вам!» Ошелешений пасічник перебрав рубльові купюри, намагаючись зрозуміти, скільки це грошей йому зібрали. Але голова не працювала, думки змішались з почуттями. «Дякую!» – крикнув він у спину чоловікові, який повертався до свого збірного будиночка. Той озирнувся, ідучи... Ківну. Аудіокнижка. Епізод 8-й. Ахтем? Перепитала жінка років 40, вдягнена у чорну надто тепло як для літа кофту і довгу до п'ят чорну спідницю. На голові її бусковий платок був пов'язаний, а хіба ви не знаєте? Що не знаю? Сергійович дивився то на хазяйку дому, що двері йому відкрила, то на безпорадного коричного пса, який все ще стрибав і гавкав на несподіваного гостя, і неособливо старанно натягував ланцюга, що приковував його до будки. Будка стояла на повороті від хвірки до затишного навісу, заплетеного Виноградом, під ним синів. Прямокутник дерев'яного здавалося що недавно пофарбованого столу. Коли пасічник повз будки проходив, пес всередині сидів і навіть носа свого мокрого не показував. А ви самі звідки запитала хазяйка, дивлячись на незнайомця сором'язливим невпевненим поглядом. З Донбасу я. Так? злякалася вона. З Донецька? Ні. Мій будинок у сірій зоні залишився. Так, а, а що за Хтемом? Де він? А ви його звідки знаєте? Жінка, здавалося, заспокоїлася, але пропустила його питання повз вуха. Зі з'їзду бджолярів у Слов'янському. Ми там в одній кімнаті жили у пансіонаті. Я також пасічник. Приїхав от із бджолами. Вона кинула оком поза його спину туди, де стежка, викладена червоними цеглинами, до хвіртки вела. «Мамо, хто там?» – долинув дзвінкий голос, і у дверях споза спини жінки визирнуло дівча років 17, сімнадцяти. Довговолоси, струнке, у джинсах і футболці. Знайомий батька з Донбасу відповіла вона і тут же перейшла на російську. «Нема нашого».